Bero ba, gurekin beste behin ere Juan Etxenik daukagu Greziatik, Arratsaldeon Joan. Arratsaldeon bai. Eta Betiko moduan ba Criston Berripilla, gainera Oteskundeak e, izan dira Grezian e, aurrekoan aipatzen zenigun, ba Oteskunden e, bezperan zegoen giroa, orain e, ba esan dezakegu berriz ere Oteskunden bezperan zeren ematen du ba errepikatuko direla, ezta? Bai, bai, errepikatuko dira. Eta segurazki ekainaren 17 izango da izango da itsordua eh Eta bueno, ba, berriz eh auteskunde kanpaina egin beharko dute. Nezauzu komentatuko dugu pixka bat, eh gure entzulek eh ja da segurazki entzun dutela hainbat eh, kontu honen inguruan, baina zer nolako emaitzak atera ziren eta zein izan den arazoa edo, ba, berriz ere errepikatu berriz atzeko. Bueno, ba, eh, emaitzen arabera al, eh, eh, demokrazia berria izeneko zentroskuineko eh, part, eh, alderdiak, lortu zituen, boskako puru geien. Eta hori dela, eta berroi eta marre eh, legeri txarkide edo eserleku ekstra eh, biltzen ditu lenengo alderdiak, Eta horren ondoren, ba, pixkatu sorpresa izan zen eh, Esker Radikaleko Koalizioa, Siriza izaneko alderdiak, bilduzitu, ba, bigarren alderdiak, gelditu zen. Hala e, eta guztiz ere... Eh, inore, bi alderdinagusietako edo boskageien ortu zutuenen alderdien artean ez zegoen ez da koelizioak eginda eh, gobernua osatzerik, bentsat eh, arlo politiko-programatikoan. Eh, Iruaren alderdi izan zen pasok alderdi, alderdi sozialdemokrata. Eh, ondoren gelditu ziren eh, Greziar independienten sentroskuineko alderdia, ne, demokrazioa berria tik ateratako estizio bat, eh, Europar Batasuneko asumeko neurrien aurkako alderdia zen hau. Eta gero gelditu ziren komunistak, eta bukaeran... Eh, E, e, urrezko egun sentia e, Alderdi Neonasia. E, ezin izan da, ba, ASTBETeko negozioen ondore, ondoren ezin izan da gobernurik osatu. Beraz, egin den lehenengo gauza da funtziesko gobernua eh hautatu eta horretarako pikramenos izeneko eh lehendakaria jarri dute edo lehenengo ministroa jarri dute eta gobierno txiki bat prestatu dute eh, transizio moduan zaberri sauteskundeak gainaren 17 eta kale inkesten arabera eh aurre hauteskundeetan dirudienez lehenengo alderdia Siriza izan diteke, eh, esker radikaleko koalisioa eta haren ondoren demokrazia berria E, inkesta guztien arabera alderdi naziak, e, urrezko egun sentiak, e, galduko luke lituzke zenbait boska. E, gauratera den azken inkestaren arabera, e, lege biltzaretik e, kanpo geldituko litzateke alderdi hau. E, Baina ez dago oraindikan, bueno, gelditzen da ilabete bat, eta ez dago argi gertatuko den. E, gutxi gora bera segertatu den... E, Ba, presio guztiak egin zaizkio eskerradikaleko ordezkariei e, ba, batasun nazionaleko gobernu batean e, sartzea baina horrek zukan ondoriada zen Europar batasunarekin adostutako neurriekin bat egitea eta sirisak esan du argita garbi beraiek programa batekin ordeztu ziren autoezkundeekin Eta aginte batek bat eman die gresiar herriak. Aizu zen, ba, Europar batasunak ezarritako neurrien aurkako politikak jarraitzea. Hoien artean, sozialki ezestatu nahi dute zorra, behar sozialak ondo betetzeko, Eta aholkulari independiente bat, edo plataforma independiente baten bidez, aztertu ondo zer zorzaio nori eta zer ordaindu behar da benetan sordenaren aldetikan. Zen bat diru asartu den adibidez korrupsioetara, zenbat aldiz e, negozio iunak egon diren, auditoria bat jarri nahi duten martxan ondo aztertzeko zorraren e, zilegitasuna. Eta ikusten dugu e, ba, Europako agintariak e, Baitare e, Prentxa tradizionala Edo banaiko urduri daudela Grezian gertatzen ari denarekin e, Batezera aipatzen ari dituzun e, Oien ez? E, ze gertatuko zen Siriza bezalako e, partido batek Boterea eskuratuko balu Ez dakitau Nola bai. da biziden Grezian? Bai e... Bueno Greziarrak eh, behinzannik kalean topatu dituzdanak eh, itaroppensuak daude eh, egoera honekin, eta eta uste dut eh, autoeskundeak berri izarrepikattzea eta ikustea aukera zirizal lehenengo postua osatuzake eta egindar gehiago izango duela eskerreko eh, eh, gobernu bat osatzeko eh, esperantza asko piztu ditu, kalean eta bueno, Eh, ikusten da edo hau, nere eritzi pertsonala da nik ikusten da gobernu oso, oso komplik, gobernazio oso komplikatua izango duela txipraz izan ere eh, boska asko bildu ditun alderdia da, baina alderdi txikia da eh? alderdi alderdi Antola, erakunde bezala ez da alderdi militantez beteriko, alderdi bat. Simpazizante asko ditu, militante ez ditu horren beste. Eta sindikatuen indarra alderdi komunistaren inguruan daude. Alderdi komunistak boska galera undiak izan ditu, aurreko tezkundetan eta datorzen hau begira galera izatea izate aurreikusten da, Eh, Nike eh, hitzgin dute alderdi Komunistan tradizionaleki boskatu duen jendearekin eta batzuk ezi bizari eh, aurten boska eman diotenak, ba, esaten dute Ttxipresek eh, eh, plangintza bat aurkeztu du eh, egoera aldatzeko, Eta etau ziren ba, alderdi komunistaren konpromiso falta ba, gobernu hartu eta Europar Batasunaak eh, imposatutako horrie hankas. E, gora usteko. Hori da lagun batzuk e, komentatu didaten. Azdakit e, oso representatiboa den, edo ez. Baina, bueno, mm -hmm. hoiek izan dira, kalean entzun ditudan gauzak. Baina, pentsatu ziriz abezalako alderdi batek hartzen badu poterea. Hautezkunde sustengo, sustengo ondia ondile izan arren, E, boskatzaiak ez dira guztiz beraienak tradizionalki eh? alderdi asko txikiagoa baitzen eta presioa handia izan ditzake bai alderdi komunistaren aldetikan eta zenbait sindikatuaren aldetikan ez badu betetzen edo ez baditu espektatibak betetzen eta e, eskuinak ere eta alderdi sozialdemokratak ere oposizioan izatea kriston presioa egin godiote Eta nazioartetik ere e, ba, ez da argi sustengo ondirik izango due, duenikan Eta, bueno, ba, bilakatu daiteke goera komplikatu bat, kontutan hartuta, ba, naziek zenbat indarra hartu dute. Eta baita ere eskerreko gobernu bat esaboteatzeko e, aukera guztiak e, aprobetsatu nahiko dituztela. Ba, Juan, ikusiko dugu, e, urrengo astetan, urrengo hilabetetan, e, zen horabide hartzen duen guzti honek, eta onduritzen bat zeizu, ba, jarraituko dugu zurekin harremanetan, eta emango diguzu, guzti honen berri. Nahi dozuen arte. Oso ondo, Juan, ba, mi esker, eta horrengo arte. Agur.